Jag spelar in i Vad roligt för dig. Eller hur. <laughs> hur har din vecka varit denna vecka? Hur har min vecka varit denna vecka? Den har varit nice. Det har varit ganska bra faktiskt. Vi, alltså undervisningsmässigt och jobbmässigt så är vi en ganska rolig period. Vi hade skapande skolaprojekt i onsdags finansierat från med skapande skolapengar. Så det var en gäng kreatörer på jobbet i onsdag. Och så ska, här hade vi så workshops på onsdag och med våra elever. Där de fick skapa egna brädspel och så. Som vi ska använda till ett projekt i, om näringsvävar. Och, och så Det ska bli superintressant. De ska få skapa egna spel om olika ekosystem. och Vilka djur är vilka fiender och så. Det är något som man gärna springer förbi lite då och då. Om man är ändå lärare. Men som jag tänkte Nej, men de här eleverna de är väldigt intresserade av just biologi och arter och artkunskap. Det var kul att göra någonting djupare om det. Och så började mm. jag prata med skolans mm. bibliotekarie som är lite connections. Och så började jag prata med svensklärarna som sa, "Man ska skriva instruktioner till spelet." Och så började jag prata med bildläraren som sa, "Ja, men vad roligt, där kan man skapa liksom eh, riktiga bilder, lite konstverk som har med liksom olika arter och spelkort och så vidare." Och lärarna var så, "Ja, men vad roligt, där kan vi köra bräd så spelplanen." Så det blev ett skolboks exempel av värsta super Ämnesöverskridande i projektet. Typ. Men gud vad kul. Jag tror att det är det mina elever behöver. Så jag på terminen. För dem, det finns en ganska stark utcheckningspotential <laughs> Om vi pratar fackspråk. <laughs> det, det, det, de behöver det för att hålla i andan uppe. Och jag behöver det för att hålla hjärnan intakt. Fram till sommaren kan vi säga ja men vad fint ja, mycket ju... vi har också vi har ju också eh, den här veckan eh, det märks så tydligt vi har ett väldigt tydligt vårtecken på skilleskymningen mm. vi har en liksom, två elskåp i slutet av skolgården och när eleverna börjar sitta där och sola för att få, man kan sitta liksom, på förmiddagen och, eller, så det blir mm. väldigt bra väldigt varmt där Och när eleverna mm. börjar sitta där direkt på asfalten, då vet man, nu är det vår. Och det, då sitter de där i horder och ibland är de med på lektionerna också. Det är ju trevligt. Men de sitter gärna där nere. Mm. Eh, så det har, vi, eh, har jag hittat elever den vecka. Annars så är det ju nationella prov eh, om en vecka. Så att jag har eh, klappat på stressade elever. Som är, mm. som är rädda och förvirrade. Eh, och sen mm. har jag ju fått två studenter och fascinerats återigen över eh, lärarskolans fascinerande eh, ovilja att förstå att eh, skolan har en, ett årskjul där det inte där det passar bättre eller sämre att komma och göra praktik om man tycker att eleven mm. eller studenterna ska undervisa. Kommer man nu? När eleverna skriver MP, det är gymnasiearbetesredovisningar, det är eh, alltså otroligt mycket tid som går bort till eh, andra aktiviteter, alltså till slutprov. Alltså man har slutprov i franska, man har slutprov i tyska, man har nationella prov i matematik. Äh, engelska, svenska och, då är, och de tar ju väldigt mycket lektionstid, de muntliga och de skriftliga delarna och sådär så, där. så att det blir mm. ju väldigt, väldigt lite tid över på att göra det som en gymnasielärare verkligen behöver öva på, nämligen att prova sina undervisningsskills alltså hur, hur mm. prova olika... Det, det, den, det, det blir inte så mycket tid till det och dessutom ligger det ett påsklov i mitten där det definitivt inte finns några eh, undervisningsmöjligheter eftersom eleverna är på lov så mm. det fascinerar mig. Varje år att varför lägger man VFU där? Alltså en VFU 3-period just där. Mm. Och jag skriver i varje utvärdering skriver vi alla varje år. Det hade varit mycket bättre om de kom i januari. För då hade de fått undervisa och fått massa saker innan VFU 4 kom som precis har lämnat. Eh, Jakob Jag har ju inte den här veckan läst in mm. mig på ett specifikt ämne utan jag tänker att jag gör ett eh, nyhetsvep över saker jag egentligen inte riktigt förstår hur det gick så konst blev så konstigt. <här> <här> <här> eh, och det, det, eh, för att det, det är liksom alltså skolan är ju allas egendom, skolan är ju allas och vi diskuterar skolan är man lärare så diskuteras det ju eh, Vissa saker diskuteras ju i, i omvärlden och andra saker diskuteras väldigt ofta inom gruppen men som inte är ämnespecifikt eller egentligen yrkesspecifikt. Utan mm. det är liksom hur ska vi organisera oss, hur ska vi ha det? Men och de här tre sakerna har liksom diskuterats nu. Det är ju inne, den första grejen är ju att vi är inne i en avtalsrörelse. Vi ska få ny mm. lön, eh, vi ska få ett nytt avtal, hög 24 dör och hög 25 ska komma. Och det går ju mm. dåligt. Det, det, det är ju Märket kom, det var ju högt märke eftersom inflationen har varit hög. Eh, SKR har inga pengar, de vill inte det. Eh, så att, mm. eh, det är ju den ena grejen. Men den andra grejen som Sveriges lärare har slängt in med stöd av det som vi pratade om för några veckor sedan. Nämligen på Janssons eh, arbetstidsreglering. Har man då ja. eh, slängt in som en, en, en grej i det här avtalet. Och vän av ordning tänker jag att vi kommer ju ihåg, att vi, för vi pratade ju om det i podden för två avsnitt sen tror mm. jag det, när då SKRs eh, politiska majoritet s, s, egentligen dissade på Janssons förslag eh, med hänvisning till att de tyckte att det dödar ju själva eh, svenska modellen där arbetsmarknadens parter gör upp om sådana frågor i förhandlingar. Mm. så var ju deras argument. Och det var ju Centerns eh, företrädare, Socialdemokraternas företrädare Miljöpartiets företrädare mm. och Vänsterpartiets företrädare tyckte allihopa väldigt unisont att det här gör vi upp i vårt avtal istället. Eh, mm. Klipp till när vi vill absolut inte ha någon reglerad arbetstid i avtalet eh, säger de nu. De vill inte ens prata om frågan utan de lämnade ett motbud för några timmar sedan eh, nu mm. Eller ett bud där inte den frågan ens berörs. För att man tycker inte att man vill ha någon reglerad arbetstid. Och då tackar ju naturligtvis Sveriges lärare unisont nej till det. För att nu mm. gör ju Sveriges lärare det som SKR har bett dem om. Nämligen ta det till en diskussion i, eh, i SQR. Är du med? Mm. Eh, och alltså följa svenska modellen. Och då på något sätt så får ju faktiskt på Jansson lite vatten på sin kvarn. För att mm. eh, om arbetsgivaren inte ens kan tänka sig att prata om skiten, då, då kommer vi ju... Alltså inte ens när det är ett hot om att det kommer att bli statligt reglerat, så vill man prata om det. Det är ju lite <laughs> konstigt. <laughs> ja, men det är lite... Ja, precis. Det hur, man får ju frågan egentligen, vem är det som kör egentligen? typ. Ja. <laughs> liksom Ja man blir ju förvirrad över var, hur, hur kan man Å ena sidan säga för två veckor sedan Att, att vi vill göra upp det här I mellan Alltså svenska modellen Och sen bara nej Fast vi vill inte prata om det Då vill man ju inte. Då får ju faktiskt låta ge dem rätt. Det får vi ju ge henne eh, någonstans. Att då, det, det, det, det är ju så. Eh, så att eh, spännande fortsättning följer och se om svenska modellen, eh, om tankesmedjan balans säger att svenska modellen har spelat ut sin roll när det kommer till eh, eftersom vi har marknadsskola sa, sa ju dem. Eh, mm. Och eh, marknadsskolan styr andra mekanismer som gör att svenska modellen blir utagerad. Och, uppenbarligen så går det inte att på svenska arbetsmarknad reglera det på det sättet så då, då kanske det kvarstår att det blir statlig reglering i alla fall. Eh, spännande. Medanför skolan, det är väldigt intressant som ja, det är spännande som du säger. Det borde inte vara så svårt att förstå hur skolans villkor blir till. Det känns som att modellen eller tanken är att det ska vara lättbegripligt för att alla ska veta liksom, aha, här är fan innan de här ställen med de kraven, det här är det som blir typ. Ja, det äh, blir mer komplicerat Det känns som att det är ett problem är Ja nej men det här är så konstigt Jag tycker det är konstigt Men det får ju jag tycka då Och så, och så är det bra Jag tänker jag, jag kommer att följa det här och undrar Jag har ju jättesvårt att se att Nu har man ju för faktiskt också Hotat om strejk Vilket är spännande mm. så, att, så kanske vi får vara med oss för Vår första lärarstrejk Ja Ja. Och vad skulle vi strika om i så fall? Ja, vi ska Det är också frågan i, i, i, när det är jävla otydligt. När några säger det ska genomföra. Och andra säger nej, det där vill vi inte ens prata om. Var är konfliktlinjen? Det måste bli så tydligt så att alla människor förstår. För på ett sätt blir vi utspelade. Om, om det finns en faktur motpart som säger nej, nej, nej, nej. Om det finns en statlig motpart som säger Jo, men det här har vi redan en plan för. Var är den rimliga konflikten som gör att man får med sig liksom Samhället, för skulle man så här, ha en stor steg som liksom stänger ner skolor och tvingar liksom föräldrar att, att håller ungarna hemma och så, det blir snabbt någonting som blir väldigt sådär: Fan vad läraren håller på att Det finns ju en statlig utredning som håller på med där. Mm. Så var det konfliktlinjen Eller är det liksom lönen Eller är det bara strejka för att strejka För att det är så jävla kul Eller för folk att folk är uppdämt jävla Över att vi har haft dåliga liksom, avtal sådär? Så När vi var två typ Är det det som SKR vet Kanske det kanske är så det. Är. SKR vet att det här blir verkligen oavsett vad vi vill eller inte så vi kan hålla mot lite och lärarna kan inte strejka för att få dem hela befolkningen emot sig. Det kanske det är så en rolig ninja-move för i alla år så har det varit att man har spridit ut fackförbundet mot varandra för att de är två. Ja. Och nu när det inte längre finns två motparter på det sättet, då har de skapat två parter på sin sida istället för att ha samma ninja-move fast mot sig själv. Så att det är så här. ja, ja jävlar, det är, det är lite konspiratoriskt där men, men... Det är spännande mm. Det är det faktiskt Det är väldigt spännande och lite skrattretande På något sätt när man har varit med länge eh, Men den som lever får se Och jag tänker vi lever väl nästa vecka också Så då tar vi upp det då så vi lämnar. Vad vi borde prata med om det Som är sista grej eh. Vi borde prata med det om Sveriges lärare Tillförordnade förhandlingschef Elisabeth Mossberg <laughs> Varsågod Ja, det måste vi ju göra eh, Henne känner jag Uh, det och kan... jag, det är det jag säger Vi känner ju mm. nu båda två Vi ja. borde fixa henne till podden Och så borde vi se om eh, hon kan hjälpa oss att reda ut Vem är det som kör egentligen <laughs> det kommer yeah. Hon är väl upptagen dessa dagar Kan jag tänka mig Hon har inte tid med någon fjompig Men vi kan försöka Vi gör ett försök, vi gör ett försök Helt enkelt, kul Vi skickar in inbjudan i podden <laughs> ja. det, som <laughs> det gör vi, det gör vi Absolut, absolut uh, Min andra punkt Är ju mm. på, på temat som du har lärt mig att säga varje gång någonting känns konstigt, nämligen elever är också människor, brukar jag säga på mm. möten mm. ibland, för att det har du lärt mig att säga, för att det, det är en jätteviktig insikt att som lärare säga det, ganska eller tänka den tanken. Vi tappar bort det ofta om man kanske vill erkänna. <laughs> <måste vara> <laughs> ja, väldigt ofta faktiskt tappar vi bort när vi pratar om liksom, elever ska bla, bla, bla, bla. Ja, men de fungerar ju mm. precis som du och jag. Finns det ett utrymme att gå fika så kommer de att gå och fika. Eh, precis som du och jag. För att det är det vi tycker är trevligast. Det är mycket trevligare än mycket annat. Eh, och så vidare. Så det, så det. Eh, men... Då är det ju så här att Lotta Edholm, det, det är ju, hon är ju ändå vår skolminister. Hon har gjort ett uttalande som gäller då elevinflytandet. Och det har varit en grej i veckan i olika medier. Och Lotta Edholm har uttalat sig så här. Mm. I min värld ska eleverna inte ha något inflytande över undervisningen. Punkt. Och jag bara vänta lite... Ja. Det finns ett land med arga gubbar Som sitter framför i bord som håller med henne Hon kommer få äh, massa att säga Det är lite du med människor som i artiklar Om skolmaten är säger På min tid åt man det som görs Eller så gick man hungrig, punkt hon bara, Ja men ser du inte problemet med det, det, det Samma människa jag kommer att tycka att hon är hundra procent rätt Ja, och det är jättemånga lärare. Alltså, det har ju så varit då hur många lärare som helst, som säger Elevinflytandet har gått för långt. Vi måste stoppa elevinflytandet Och så blir det så här man vi vänder på det och säga vi stoppar lärareinflytandet Lärarinflytandet ska inte få ha på arbetsplatsen. Rektor bestämmer allt. Det skulle vi ju inte. Stoppa föräldrainflutandet, stoppa politikerinflytandet, låt bara myndigheten vara. Ja, eller vad ska vi ha? Nej men alltså så här att elever, precis som alla andra människor, vill ha inflytande över sin, sin, den platsen som de vistas på eh, mer än någon annanstans. Det är väl fullständigt självklart. Jag förstår, alltså det är ju ett demokratigrej. Alltså om de inte har det så förstår jag inte, vad. Va, va? eh, om vi, vi ändå ska uppfostra dem till demokratiska medborgare. Eh, så. Och eh, alltså det är precis som när rektor, alltså jag är ju då i mitt klassrum lärare och jag leder och fördelar arbetet. Om vi nu ska översätta vad rektor gör, rektor leder och fördelar arbetet. Eh, det gör jag, jag gör det utifrån de lagar och regler och studieplaner och skit som finns. Och sen kan jag fråga eleverna, funkar det här för er? Och så kan de bli jättearga. Och så kan jag bestämma att det funkar i alla fall. Eller så kan det bli jätterörigt. Och så hör jag vad de säger. Och så inser jag att ah, ja, men 25 prov en vecka kanske inte var så bra. Vi gör, mm. vi gör om. För att ni har en poäng här. Ibland har de en poäng, ibland har de inte en poäng. Det är jag som är diktator i mitt klassrum ändå. För att jag leder och fördelar arbetet. Det är det jag får lön för. Men jag kan ju lyssna, och de ska ha forum för att säga. Att saker är dåligt eller inte dåligt Det är väl ingen konstigheter Och den läraren som har problem med det Behöver få hjälp Känner jag mm. För att då, då, då har du ett bekymmer Sen finns det ju naturligtvis Ett gäng, eh, sak. Det som har gått för långt det är ju marknadsskolans incitament att man kan gnälla och klaga på betyg, man kan gnälla och klaga på, på saker som inte passar en. Mitt barn behöver A i matte nu för att han ska bli tandläkare. Ja, taffsigt, då får han väl räkna bättre. Så får han väl A i matte. Liksom. Det är ju inte mer med det. Eh, mm. det, är inte, det är inte elevinflytande, det är inte föräldrainflytande, det är sabotage. Det de ska inte få finnas Det de är ju liksom Det har ingenting med, med Det de har ingenting med någonting att göra Alltså det är inte inflyt Utan ah! Det är ett lagbrott, otillbörd påverkan Eller hur det, det, det är terrorism Det ska fängslas det ska bort... Ja det är vi inte fan om det Men det är någonting man kan bli straffad för Ja Eh, ja, bort ska det bara Men, men att elever men det, Och det behöver man fundera på Man tycker att det är jobbigt att eleverna ska ha inflytande Då måste man ju fundera på sin egen roll ja, Man måste ju vara så pass trygg Att jag kan bestämma att nu blir det så här Och aldrig i mitt liv att Alltså om elever är lite arga Då får de väl vara lite arga då Om det verkligen inte mm. finns något annat alternativ Men sen är det ju också så att När de har rimliga argument Så måste jag ju kunna lyssna på dem Mm. Mm. Och, och... Men att det går två vägar Att man också lär dem, det är, det är sätt att modellera. Allting vi gör som lärar är modeller hur man beter sig Eller hur? Ja. Så det går två vägar som man visar dem, okej okay, men nu kommer du med bra argument Du har rätt, jag har fel, vi gör på det sättet Antingen för dig eller för hela gruppen Men också att man visar dem, att säga, nej men nu har jag sagt Att det är de här två alternativen som finns Innan de här ramarna som du kan välja Mm. eller nu har jag sagt att det kommer att bli på det här sättet jag motiverat varför, då får du acceptera det mm. då, då är det inte din plats att komma med men kan vi inte göra det på det här sättet, nej nu är vi bestämt att det är så här mm. och det ledarskapet är inte fel, det ledarskapet är inte farligt och förklarar man det på det sättet och liksom skapar ett klimat där där det är självklart, där man också lär elever att, att liksom hålla den balansen då är inte det någonting som de heller så här, inte accepterar om man förklarar så här, nej med det är de alternativ som finns den här gången är det på det sättet, jag har valt så här för nu ska jag göra så här Jag behöver få ut det här materialet sen, eller jag behöver liksom, för orsak. Och därför kommer alla göra på det här sättet nu. Mm. Det är ju ingenting som inte landar bra. Ibland får man lägga extra tid på det som man inte hade behövt göra om man bara satt ner och höll käften. Men det visar sig att man lär sig inte så mycket i ett sånt klimat. <laughs> eller nej, så? Nej, eh, nej, nej men precis. Eller då när mina elever föreslog... Alltså vi had, jag har en lektion som är i ett ämne, i religion. Som är 60 minuter mm. på 8 på morgonen Och vi skulle ha prov i religion Och så är en, mm. och den är 60 minuter Och sen är det nollbyte till nästa lektion Så jag kan liksom inte dra över tid För de som behöver extra tid Och sen mm. har jag då en vanlig 80 minuters lektion I svenska dagen innan Och så säger mm. eleverna Men Karin, är det inte bättre att vi bara byter plats På de två lektionerna då Och jag bara, ja Det kan vi ju göra, du var smart Det har inte jag tänkt på Alltså, om vi inte har det samtalet och de får extra tid och allting. Mm. Blir... Alltså, ska jag ju. Alltså, jag måste ju kunna ändra mig också och kunna lyssna och säga, ja. Nej, men det är ju... Ja, men och jag tror inte någon lärare säger nej till det. Att om de skulle komma med det förslaget och att det låter rimligt och det säger, det påverkar bara mig Att man mm. skulle liksom här, bli <coughs> liksom över det. Men, men, realiteten är att det är väldigt olika vilka klasser, vilka grupper, vilka lärare ja. man vågar ha sådana samtal med och inte. Mm. Och det enda sättet att garantera Att elever som kommer på sådana saker Vågar ta upp det Det är att man kontinuerligt skapar ett klimat Där sådana saker händer Inför alla så. Ja. Är du med? För det, det är ju genom att det, det är liksom... Man kan ta ett klimat där det är såhär Jag bestämmer allting och den gången du kommer på En bra idé, det är den enda gången du någon gång Frågar om vi kan vi göra det på det här sättet <laughs> Tyvärr är det inte så Utan Nej. Liksom, Det behöver finnas kontinuerligt hela tiden Och då bör man också liksom Ante de här förslagen som är så här, ah, men det där kanske inte är så jäkla smart just nu. Eller jag förstår det även inte har inte ens menat som ett förslag utan mer ett uttryck för det här. Och det här, vi hör det, det är på det sättet, vi kan göra det bästa av det. Men det här är det vi har liksom. Mm. Nej men det är jätteviktigt att man vågar modellera det. Och gör, tycker man det är jobbigt, vilket jag har full respekt för att man kan tycka. Då behöver man be om hjälp helt enkelt. eller gå en kurs i ledarskap eller gå, göra någonting, fundera på hur kan jag få det här inflytandet men med det sagt den här otillbörliga påverkan den här, jag springer till rektorn och, och Skolverkets anmälare, vad heter det, skolinspektionsanmälar och så vidare eh, och, eh, och gapar och skriker för att man inte får de betygen man vill ha eller man, man hotar lärare det var ju någonstans, jag tror inte det är sant jag tror det är en skröna, men att man tar med sig advokat till betygssanmäla Jag trodde den skulle gröna, mm. men det, det var på nyheterna, eller så här: Nyhetsmorgon, eh, om att mm. eh, det, det har i alla fall hänt att någon har tagit med sig en advokat. Eh, allt sånt är ju borde ju vara eh, olagligt. Alltså det är olagligt. Alltså det är ju påverkan av myndighetsutövning. Det verkar jättekonstigt. Ja. Mm. Eh, så att man måste skilja på äpplen och päron Och eh, återigen så har vi väl ett bevis på Att man vill liksom reglera elevinflytandet Istället för att ta tag i elefanten i rummet Nämligen marknadsskolan Igen Ja, ja. Eh, Så det var den sista Och men min sista grej Det är ju att det finns en särskild plats i helvetet För farbröder som har fått tag i rolig teknik <laughs> Ah, ja, jag uh, Nej, jag ska inte säga det. Jag kan förstå det. Uh, jag är ju då, uh, alltså, kontext. Jag är född på 1975. Jag är född... I min hem så fanns det förvisso lite teknik. Men det var liksom inte någonting som jag fick använda. Jag, vi hade lite datorer på pappas jobb. Jag, vi hade inga tv-spel. Jag kan liksom inte sköta en joystick. Jag har ingen liksom sådär. Utan min första dator som var min var jag ju vuxen. Jag var väl 19 år. Jag vet att mm. min kemilärare tvingade mig att skriva... Skriva labbrapporter på skolans datorer och, mm. alltså hon var, och det var ju framförallt för att tjejerna skulle närma sig datorerna Och ta dem ifrån nördkillarna Det var ju hennes mål oh, yes. med livet Och eh, då startade jag ihop med mina vänner Och jag skäms fortfarande mot henne Skrivmaskinsupproret <skriva> yeah. eh, Vi vill skriva våra labbrapporter på skrivmaskin För det kunde jag, den kunde jag hantera. Så att någonstans, jag är, att jag jobbar med, med skola och it har ju egentligen att göra med att jag, jag vill att it ska vara bra. Jag blir så jävla trött när verktyg bara är verktyg för att verktyg är kul. För jag är 0 procent mm. intresserad av kul verktyg. Jag är bara intresserad av verktyg som gör att min undervisning blir bättre. Och då är jag intresserad av den processen. Och den är jag däremot jävligt mm. intresserad av. Alltså processen i, ställer jag rätt frågor till det här verktyget nu? Vad händer med min undervisning när jag använder det här digitala verktyget, blir det bättre blir det sämre, alltså den processen är jag jättenyfiken på, men jag är oerhört ofascinerad av kul teknik åh oh, det blev ja ja. och sen är det bra, alltså om man trycker alltså, ja. Ja, eh, nu. men eh, nu har vi i alla fall eh, jag bara en fundering, för vi har ju då i Göteborgs fått eller i Göteborgs är det inte, utan utbildningsförvaltning jag tror inte det gäller dig Ni har vilket? nej, nej? Utan vi har fått ett AI-verktyg, alltså en chatbot eller en, en AI som heter Gemini, alltså Googles Gemini, Google Chat GPT som, som blir starkare mm. och starkare för varje dag. Man kan använda, alltså det finns tre, fyra olika varianter av Gemini, alltså man kan använda det i någon form av någonting som heter Canvas och man kan använda det som, ja, som alltså det, det är även Deep. Search finns det inom mm. och så vidare. Så det, det, och den verktyget har egentligen bara pumpats ut utan några som helst etiska reflektioner. Och, det, mm. och, och med uppmaningen på olika it-möten att titta så skoj det här är. Titta vad mm. roligt det är med AI. Använd det och se vad som händer det är liksom uppmaningen använd det jättemycket prova hela tiden lek med det här verktyget använd dig i din undervisning, skapa uppgifter skicka elevarbeten dock, det finns en regel du får inte ha namn och personuppgifter i elevuppgifter men däremot får jag skicka anonyma elevuppgifter, det har vi inga regler mot in i de här verktygen fråga vad gör de för fel fråga vad, vad är det Och mm. någonstans så blir den här liksom yren den tar mig tillbaka till när vi fick liksom en, till en. Allt blir bättre bara vi använder datorer. Allt blir bättre när vi liksom och att man 2025 får vara så oreflekterad i att skicka ut ett sånt superstarkt verktyg och uppmana varenda lärare att använda det här verktyget Utan att det försiggår av en dels liksom lång och mm. ganska komplex eh, etisk diskussion. Det är för mig obegripligt. För mig är det nästan... Alltså, jag förstår ingenting. Det är nummer ett. Och nummer två... Va, vad händer när jag inte tänker själv längre? Om jag skickar in en prompt, eh, skapa mm. den här lägenhet, äh, lägenheten, skapa den här undervisningen, <laughs> skapa den här undervisningen, jag, jag behöver den här lektionsplaneringen. Vad händer då? För att gudarna ska veta att ett AI har ju bias. Den har ju, den väljer ju eh, eh, vad, vad den tycker är intressant utifrån allt som har skrivits inom det området. Och hur det är riktat och reflekterat. Alltså när det bara är reflekterat inom mig som person. Då, då har jag ju kontroll på det på något sätt. Jag vet vad jag själv tycker. Mm. Jag vet vad jag liksom står liksom, i olika frågor. Jag vet vad det är jag lyfter fram. Och, mm, och, och, och jag kan kompensera det neutralt. Men när jag får en, ett material från en AI. Som jag inte riktigt har någon koll på. vad det kommer ifrån. Då kommer ju min lektion... Att vink, alltså vad händer med, alltså Det finns ju en risk att det händer saker i den lektionen då. Att jag, som, ja, ja. Och samtidigt så finns det ju också en risk med AI att, mm. att, vi, att vi slutar tänka. Eh, att jag skickar in, mm. för det ska gudarna veta, och jag vill säga det högt. Och lägger du in det elevarbete levarbetet ställer en fråga på ett sätt så kommer du få få ett svar ställer du frågan med lite annat ord så kommer du få ett annat svar och skriver du, när nu tyckte jag att det, det där svaret var inte så kul, kan du ha något annat svar så kommer du få någonting annat vad är kvalitet alltså AI vet inte vad kvalitet är utifrån, alltså om du inte har ett specifikt tränat verktyg på just den uppgiften eh, och då måste du ha hundratusentals texter i just den miljön för att den ska kunna ge ja. ett adekvat svar Och det har vi inte i en AI. Punkt. Slut. Nej. Och det är där någonstans jag tror att den, den mest etiska problematiken finns i, Ja för vad jag tycker, i, mm. i det som din förvaltning gör. För att, det, det, det, jag förstår det, man vill säga så, inga namn eller personuppgifter då klarar vi GDPR. Men, men det finns ju en, en, en moralisk fråga kring upphovsrätt. Vem äger det elever skapar under skoltid? Så mm. Vem har rätten att bestämma över ett verk, oavsett om det är liksom en långa, be bearbetade uppsatser eller om det är en slarvig textbud på ett tecken som man bara skrivit upp ett första utkast av. Om du matar in det i Gemini för att få den rättare eller för med feedback eller för att få vad som helst. Det finns ju inga garantier som värdar namnet om att det inte används som träningsdata exempelvis. Att det inte används för att liksom en gymnasielärare i en skola i Linköping ska få bättre svar. Och på ett sätt kanske det är schysst. På ett sätt kanske det är så att lärare har inte mandat. Skolor och förvaltningar har inte mandat. Att besluta att elevers arbeten ska få användas till det. Nej. I, I en miljö där hälften av eleverna är myndiga, då borde de få bestämma det själv. Och i den halvan där det inte är så så borde föräldrarna liksom eventuellt ha någon sorts här, sambestämmande med liksom, elever om det. Det tycker jag är ganska problematiskt egentligen. Där måste man fråga sig på kvalitet i undervisningen. Så här, vad har man för liksom, språk på det elever skapar? Det har väldigt diskuterat förut. Och vissa arbetsplatser, vissa miljöer om man tänker liksom, om du arbetar som säger programmerare i en MIT så du skriver du på ett anställningsavtal som säger att allting du skapar på arbetstid med arbetsverktyg som kommer från det här företaget tillfaller företaget liksom, mm. i all evighet vad gäller liksom upphovsrätt och möjlighet att bygga vidare. Och det är skyddkinkigt, du får som aldrig jobba på ett privat projekt med en dator du skulle ta med dig jobbdata hem och göra någonting för att liksom, hålla vattentätta skott och det kan liksom Folk blir dömda för. Våra elever skriver verkligen inte på några sådana avtal överhuvudtaget. Så det är ju juridiskt helvete. Om vi liksom tror att vi antar att elever förstår att allting de skapar ägs av utbildningsförvaltningen. Om så att en del sätter sig och skriver en text som säger det här kan jag sedan arbeta vidare till att bli en riktig bok som de liksom vill ge ut. Måste de få liksom utbildningsförvaltningens godkännande för att få jobba vidare med det själv då? Har är rätt till typ 30% av framtiden intäkter? Eller vad det vi pratar om liksom. Det, det, det är verkligen ingen som har frågats att fundera på det överhuvudtaget. Det är det ena. Det andra som jag tror det är som du beskriver om att det är så problematiskt när vi slutar tänka. Jag, jag tror att det du säger stämmer. Jag håller med om det 100%. Men jag tror det finns också, bara förutom den tanken, det finns en grej om så här, vad vi ser och inte ser. Vi har pratat förut om, om det här konceptet noise på svenska brus. Alltså liksom Eh, Kallar han han ekonomen som har Nobelpris, eh, som har skrivit en bok om liksom, hur individer som fungerar i stora beslutssystem fattar olika beslut. Inte baserat på bias utan baserat på liksom, andra fluktuationer. Mm. Och att liksom, om vi har, hur många eh, gymnasielärare har vi svenska i Sverige? Kan det vara 10 000? Nej, jag många. Det är så uh. du tror jag, Vi säger 10 000. Då. Mm. Eh, alla nu skulle individuellt utan hjälp av en verktyg fatta vilt fram varierande beslut kring kvalitet, kring undervisning kring vad som händer och allt är normalt för det är naturligt för det så skolan har varit som vi startade med skolan någonstans om man har satt gömmerna i händerna på varenda svenska där på gymnasiet och sa till dem att ta hjälp på det här verktyget och rätta och ge dem en åtta timmars kurs i hur man promptar ordentligt även om inte man skulle ha bra träningsdata läraren skulle tänka mindre själv Och det är ju på ett sätt avprofessionaliserande men skulle den totala variationen bland de här 10 000 lärarnas elev, elevers feedback och resultat öka eller minska, jag vet inte. Vi skulle ju märka, lärarna skulle ju märka själva att de gjorde mindre och att de hade mindre att påverka men, men i det hela totala systemet, det är ju ingen som ser det och som kan liksom svara riktigt på det. Och, och, och, då, och då kan man tänka, så här, om vi kommer till den punkten och gång att vi tränar upp en en AI som är tillräckligt bra för att fungera för svenska skolförhållanden, svenska kursplaner, svenska elevtexter som är framtagen och tränade på ett etiskt sätt. Så min magkänsla, och det är bara min magkänsla, säger mig att det skulle ändå i det totala bli bättre. Jag tror att det finns en viktig poäng med att det finns lärare som sitter med och som, som du säger, vaknar lite grann och säger, stopp, är det här rimligt? Görs det här rätt eller inte? det liksom att bara copy-pasta tillbaka elevers liksom, eh, resultat men eh, jag är inte säker på att det ändå skulle bli att det, det är fel väg att gå Nej men det behöver inte alls vara fel väg att gå för jag tror att, jag tror att, att alltså, en bedömning påverkar ju påverkas ju av mitt sinnestillstånd liksom mm. eh, och, och, och hur många i, i vilken i ordningen om det är den första uppsatsen jag rättar eller om det är den sista och så måste jag alltid gå tillbaka och kolla den första och ibland så orkar jag inte mm. det för att jag ska ändå fatta ett beslut på hela alltså, alltså bedömning är ju en komplex apparat som inte avgörs av den specifika uppsatsen egentligen utan det är ju bara feedbacken egentligen för att och sen så sätts ju betyget på hela prestationen. Som har gjorts under, över tid och sådär. Och jag tror absolut mm -hmm. att AI kan vara en hjälp till mig. Att öka kvaliteten på min bedömning. Men vi behöver ha en diskussion. Så att inte min min bedömmarkompetens går förlorad utan snarare mm. borde ju AI stärka min bedömmarkompetens och risken här nu är om jag skickar in och inte använder min hjärna utan bara skickar in och får ett svar och klistrar in i i ett AI-verktyg, eller liksom i, bara copy-pastar och inte reflekterar eller inte funderar, alltså det finns ju en otrolig styrka med AI om den stärker min bedömarkompetens alltså den får mm. mig att på ett snabbare sätt liksom att den ökar mitt lärande om mina elevers kunskaper då är mm. ju AI helt, alltså, på det sättet skulle ju AI vara fantastiskt. Men då mm. behöver vi ha... Det jag vänder mig emot är egentligen inte Gemini i sig. Jo, också. Men det, men, men det mm. handlar... Alltså I grund och botten handlar det om att man slänger in ett verktyg utan att ha tänkt. För man tycker att det är så kul mm. att den kan skriva på olika stilnivåer. Eller för man tycker att det här var så himla roligt och AI är så himla kul. Mm. Jag, nej, nej, nej, för, för, för det kommer att i, i andra änden påverka oss och då behöver vi när vi implementerar nya digitala verktyg om det är AI eller om det är Classroom eller om det är eh, V-klass eller om det är soft school, school soft heter det väl, mm. eh, vad mm. det än är så måste man Mycket mer att tänka på hur kommer det här att påverka verksamheten? Inte vilka funktioner finns. För det är helt ointressant. Alltså det är intressanta, eller inte helt ointressant. Men, men, alltså, men man kan inte hem... kritik mot implementeringen. Det förstår jag 1000 procent. Ja. Hitta funktionerna är det lättaste jobbet som går att göra. Mm. Man ska inte säga att alla lärare lyckas med det i alla fall. För, för det visar historien att så är det inte. Men man, man kan inte nöja sig med det och kalla det fortbildning. Det är tusen procent överrätt Eller hur, och jag tänker Där stoppar mitt nyhetssvep För denna veckan, jag kanske kommer tillbaka En annan gång Ja vadå, det är lite bra För det är där mina tankar Kommer att ta vid Ja, men det är intressant att höra dina tankar för att jag eh, har fastnat lite på samma... Inte samma område, liknande område. Jag har fastnat lite grann i det där med skärm till perm. Eh, den liksom... Eh, idealet som, som kommer från statligt håll kring skola och liksom så. Eh, det är väl liksom den här generationens liberaler och som försöker motarbeta flumskolan så den nya versionen är i fem och det jag funderar på vad är det för ideal egentligen som man vill förmedla och vad är det att staten är så detaljstyrande är det naturligt i en myndighet som liksom många människor har känsla och åsikter om eller finns det någonting problematiskt i det av det. är det liksom rimligt att tänka att alla i Sverige var samma sak var kommer det ifrån och så? det har jag gått att fundera lite grann på Och också var det egentligen för liksom Hur påverkas det? För jag hade en insikt i I undervisningen häromdagen Som jag fastnade för Först tyckte det var roligt Och sen insåg jag att det väntar lite Det här är lite oroväckande Om, om det är ditt väg Och jag ska komma till det sen Men, men eh, Jag vill börja i en avhandling Som jag hittade om Som har lite med att göra Som är skriven av en person som heter En sekund Andreas Westerberg Han har skrivit en avhandling Som handlar om skolutrustning Och ideal och social materiella förändringar inom svensk skolväsendet sedan 1865 och fram till typ 2010. Då Men Gud, det är ju så. Eller hur? Ja. Alltså, verkligen. Ja. Eh, och det visar sig att man har haft ganska mycket diskussion eh, i, i svensk skola genom historien kring just det här med vilka verktyg ska vi ha, vilken undervisning ska vi ha. Man har på olika, från olika riktningar och på olika sätt försökt implementera olika saker. Och vissa saker implementera utan att någon har tänkt på det. Och liksom, det blir bra och dåligt på olika sätt. Så. Så om man ser hela det, samhällets digitalisering, skolans digitalisering och skärm-till-perm-rörelsen. Som ett statligt sätt att försöka liksom, ta kommando lite och styra hur, hur skolan landar i det vi nu ur ett historiskt perspektiv. Så att vi går igenom eh, några exempel som man pratar om. Och mm. så ser vi så vad är, liksom, vad är det man kan ta med sig från dem? Vad blev bra, vad blev inte bra, vad är likt det vi är nu? Vad är annorlunda? Och så försöker vi landa i något smart kring det, är med? Mm. Mm. Eh, så. så en av de första exemplen jag pratar om är eh, skolbänkar. Eh, så. Konceptet skolbänkar som, som, som möbel, eller som pedagogiskt för okay. menar jag på att före 1860 det var klassrum ganska stökiga. Det var bara grupper av elever som satt och övade på olika sätt. De, så högt, de skrev, de repeterade. Det var väl väldigt aktivt men det var inte, liksom, det var inte så uppstyrt så. Okej. Okay. Uh -huh. Och i det så införde man skolbänkar. Det var liksom en stor eh, liksom reform av, av hur det skulle vara. Eller så. Och då kan jag tänka att var bänkar på 1800-talet, det var inte 1900-talet. Det var fastskruvat i golvet, det var riktat mot katedern. Det var utformat för att hålla eleverna liksom på sin plats Och liksom Idealet som man ville förmedla Var en lärarcentrerad auktoritär, ganska så föreläsande Liksom undervisningsmiljö mm -hmm. Det vet du, för du jobbar på en skola från 1800-talet Jag på en skola <laughs> från 1800-talet förut Den där lilla scenen som finns framme i De är ju fantastiska liksom hur, Till och med golvet är designat för att vara så här, Läraren ska synas bra <laughs> Det var liksom, Och oerhört opraktiskt när man snublar ner för den där stenen tre gånger per lektion. Eller om man ens <skratt> står där. Jag har bara känt att jag fannar ner i vägen. Typ. Men jag förlorar ju såhär. Är det bara dead space framför tavlan som är. kanske vet att använda. Men i alla fall, det var ju liksom en undervisningstid som kom som var väl så inne i det. Mm, mm. Och det man ju såhär något så någonting jag lär sig om. Men däremot eh, så börjar man på typ 1930-talet ha liksom andra idéer. Man börjar ju dem så, här, Men vad är det egentligen som För aktivitet, för pedagogik man vill ha, för undervisning man vill ha och så. Mm, mm. Och då börjar man redan då prata om elevers egen aktivitet och deltagande i undervisningen och så. Och då börjar man designa de första modellerna på skolbänkar som var liksom flexibla. Eller liksom flyttbara och ergonomiska så. Mm, mm. Man kunde höja och sänka dem lite grann med, med, med vaktmästaren. Fick har blivit med klassiska skolbänkar som man själv hade när man gick i skolan. Den idén kom egentligen från 30-talet där man kunde vara så här. Ja, här är en unge som är växt Som är mycket längre Då drar vi upp den lite igen. Eller här är en som är en liten kortis drar ner den lite så. Mm. Och så får man med skubrmejsel Och fixar och Och säger som någon per år Så bara, nu sitter du här För att den är gjort för dig nu Så <laughs> det var inte så himla så här vet moderna Ergonomiska arbetsplatser Men det var ändå ett steg i den riktningen Men eh, hur blev det med den här reformen då? Vad tror du hände när man införde De här flexibla och ergonomiska bänkarna På 30-talet? Ja, vad hände då? Alltså, eleverna blev väl kanske lite mer... De pratade kanske mer, jag vet inte. Nej, ingenting hände överhuvudtaget. De har fortfarande kvar exakt samma raka bänkrader och lärarna stod längre fram och undervisade, precis som de alltid har gjort. För att Aha. ge en reform som man genomförde för att man tänkte, det här är bra. Men det var aldrig någon som förklarade för lärarna och sa vad ska du med det här till? Så, mm -hmm. Så det är som en verksamhetsreform som, som i sig själv har liksom... Så ser man till förmågor att, det är vad jag tolkar, förmågor att innebära en pedagogisk förändring som aldrig faller ut. För man aldrig Nej. förklarar för lärarna så här, meningen med det här är det här. Att du ska kunna skapa så här och så här och så här fungerar det så jag skulle göra. Det här är undervisningssättet, det här är liksom för- och nackdelar, så här får vi utforska tillsammans. Men det här är det som är liksom så. De hade aldrig en farbror som kommer att visa funktionerna och sen också vad man skulle kunna göra med det <laughs> om vi tar den liknande. <laughs> Är du med? Ja! Ja, menar... även om så man hade tanken, om det. Ja, precis. Alltså, Nej, men, mm. precis som när man alltså, de, den eh, färbröder som, som visar ett eh, digitalt verktyg. Det här kan man göra och eh, meningen med det är det här. Det är klart att man behöver implementera. Ja, den kan man implementera, hade... de är inte helt enkelt. De, de ställde, hade det är kommit du de... en bra färbror så hade du kanske bänken det används på ett smartare sätt och, och även <laughs> Eller en, en en kvinna hade ju kunnat en tant hade också kunnat komma. Förmodligen hade tanterna varit bättre på det För det var fler som jobbade i klassrum Om man tänker så, så det är nog inte helt fel <går> Om vi ska vara Applistaner ja. som här. Så Sen efter kriget När man började prata grundskola och så mm. Kom det flera liknande exempel Och det var samma sak, då fanns det en rörelse Där man var ganska inne på liksom Ganska stora förändringar av skolan På lagstiftning, men också i klassrum och så Man pratade om en skola för alla Och det skulle vara mer demokratiskt Och mer praktiskt och mer utforskande och det var liksom eh, det som var tanken då. I mm, mm, mm. det så lär man till nya ämnen. Man lär till exempel engelska i skolan. Ska man lära sig. Och, och här fanns det ett, ett didaktiskt problem. För det fanns massa, massa, massa vuxna som undervisade engelska utan att kunna det själv. <laughs> För de har ju liksom inte lärt sig engelska. <laughs> För det var ingenting man lärde sig. För Fundera på det. Hur, hur var det när man började undervisa engelska i ett skolsystem? ja. Eh, det, det har ju alla skogsliv någon gång gått igenom. Eh, så. Ja. Där liksom. Eh, det är lite så här att ta sig vatten över det. Och i det så fanns det en, en, eh, ett verktyg man ville införa som eh, hade ganska stor påverkan, nämligen skolradio. Jaha! Det kom på 30-talet men blev inte särskilt så här, Genomslagskraftig eller så. Före just eh, på 40-50-talet när man pratade om demokratiseringen av undervisningen om man börjar se så här fan det är ett problem att liksom kvaliteten på just engelsk undervisning varierar så enormt mycket för mm. börja på vilken lärare du har och deras liksom ämneskompetens så mm. det är inte att kräva att alla lärare skulle vara bra på engelska men det är ju rimligt att du behöver någon som är bra på engelska för att ska lära dig mm. och då var tanken så här, men vi liksom producerar radio som som kan undervisa liksom som kan bidra med fakta och kvalitet som mm. lärarna får använda sig av för att undervisa bättre. Så att mm. vi kan säga så här ja, det finns här för någon alltså eleverna får höra riktig engelska på engelska lektioner på ett eller annat sätt. Hur tror du att den tekniken föll ut i, i undervisningen? Fanns det en implementeringsplan? Det är en bra fråga Det, det framgår inte riktigt hur det var, Men det var ganska positivt Det hade en ganska bra effekt just för att det fyllde tydligt behov Och många mm. lärare var ganska så, här, men Vad skönt det här gör mig Jag kan tänka mig att många lärare som inte var bra på det var ganska obekväma Och att det var ett sätt att vara så, här, Ja men skönt, då, då behöver inte jag göra så mycket av det själv Kanske att man till och med lite lite Och bara dra på radion och säger det undervisning typ Medans liksom eh, Det är naturligtvis såhär Att de hade en bra balans i det också så. Mm. Det här är en ganska stor påverkan, inte bara engelska, men, men, men som ett exempel. Där man kunde få in någon som kunde berätta på ett sätt som är tydligare och bättre än vad man själv kan berätta. Så kan det ju vara i, i, i, inom NOS-undervisning exempelvis. Att du kan få en radiodokumentär, tänker jag, man skulle kunna lyssna på. Så tänker jag att det är idag när eh, liksom, låg i lågområdeshögskolor, där man vill ha högläsning ofta, Att mm. man ibland växlar av med att ha sig ljudböcker som är lästa av professionella uppläsare. Att det också är, även om det är viktigt att lärare läser själv, och man stannar upp och diskuterar och pratar och det aktiva samtalet. Att ha någon som är tränad på att läsa bra är i sig en förstärkning av en del av liksom, så är det här. Mm. Även om inte det är ett vattentätt exempel, så är det fortfarande. Jag tror det finns någonting i det. Mm. Alltså ljudmediet som, som verktyg hjälper till. Till, verktyg, till exempel, jag har fyra synkundetat. Det tredje, som också kom från tidig grundskoletid. Overheadapparaten, apparaten. Och det är det. Har du jobbat på skolor som hade overheadapparat, Jakob? Ja, inte som att vi vi undervisade med den. Men vi hade en overheadapparat någonstans på vinden. Och en gång när utbildningsförvaltningen i den kommunen jag jobbade förut skulle ha möte på vår skola av någon orsak så behövde de ha den, så då fick de gå upp på vinden och hämta den. Det var... Jag är eh, det. Och också när jag pluggade till lärare, så när vi flyttade in på pedagogen, var det första terminen som där begynnen att flytta in i Göteborg, in stan, då hade de två overhead-apparater i den stora föreläsningssalen. Och en lärare som höll i en stor föreläsning för att säga 400 lärarstudenter använde den, så kom de in och vaktmästade och pluggade ur den, och tog den och gick därifrån. För då var utbildningsministern på besök och han skulle ha den bra projekt Eller överhuvudapparaten. <laughs> så jag gjorde du absolut. Jag såg sista rycket. Ja, nej, nej, jag hade dem i skol... Alltså, vi hade dem i salarna. Ja, länge kan jag säga. Mina lärare hade ju det. Alltså, vi gick högstadiet i gymnasiet. Framförallt högstadiet så är det ju lärare som liksom med overhead så. Mm. Hur skulle du beskriva den undervisningen om vi börjar med det? för det har ju lite bra att göra eh, Nej men alltså grejen är den att jag minns ju, eh, alltså det finns någonting med overhead-apparat som, som du inte riktigt kan eh, göra med, ett, alltså du behöver du ha en sån här touchscreen alltså, sån här, vad heter såna eh, tavler, interaktiva tavlor som du kan skriva på och samtidigt projicera mm. på, den typen av eh, Eh, digitalt finns ju men, men mm. det kan du det är ju inte helt eh, ja, de är ju dyra så de finns inte i så många skolor eh, alltså overhead-apparaten som jag minns det var ju att min, mina lärare på mellanstadiet framförallt men också i högstadiet kunde liksom rita på kartor vi kunde liksom så att den blev ju interaktiv alltså där liksom läraren fick hjälp med blind, alltså vi kunde liksom ja vad är det för mm. ord som ska vara inne här och så skrev läraren ordet eller du vet hon kunde, så som kom mm. upp då för alla. Eller vilket land alltså man fick blindkartor, vilket land är det här och så skrev så sa vi det och så vidare. Det blev liksom en bra ett bra stöd som kanske inte alltid går att översätta eh, till till ett digitalt verktyg på det sättet. Eh, Nej. D, ja så att, eh, det fan, finns små områden som kanske inte en projektor direkt översätter utan man behöver man ha den där touchscreenen som, där man kan skriva och prata. Ja, man behöver inte medan man berättar och så. Precis Det är inte mm. du täppte, För det var precis det som också var syftet faktiskt. Med, alltså det var en del av ett demokratiskt projekt. När man införde overhead-apparater i, i undervisningen och sa det här ska vi ha, det, ska, det är bra för lärarna. Då var det ju tanken att lärarna själva skulle liksom enkelt kunna skapa och anpassa sitt material efter varje grupp. Mm. Och efter varje sammanhang istället för att bara använda färdiga läromedel. Mm. Det var liksom för mycket av du vet, de här planscherna som allihopade sig likadana ut. Eller texter som allihopade sig likadana ut. Eller liksom, lärare som bara föreläste utan någon anpassning till vilka man hade framför sig. Mm. Så där mm. var liksom tanken att det här verktyget kommer att göra lärare mycket bättre på att berätta. Och bara att undervisa på ett sätt som eleverna precis framför sig förstår. Mm. Det man kan som lärare se att oh, här, det här behöver jag stända på att ta lite mer av. Eller det här behöver jag liksom... Eh, liksom... Eh, jag tänker mig förbi. Eller det här får jag på det här sättet. Eller så. Det blir mer, som du ser, interaktivt. så. Mm. Det var ju det som var tanken med det. eller så. Mm. Eh, vad som ofta blev utfallet med den här, den här Västerberg... Mm. är att det ändå var en ganska styrt situation där läraren stod längst fram och liksom eleverna blev passiva åhörare och att det ändå var en undervisning som inte förändrades så mycket i själva eh, formen till innehållet eller så, för mm. att det blev liksom en implementering som inte hade riktigt den omvärvande kraften som man kanske hade tänkt att det skulle vara så. och igen det. implementeringen det blev inte tillräckligt många lärare som fick förlöra hur ska du ändra din undervisning utan det blev att man använde de bilder bilderna man la på, tog av, la på, tog av overhead efter overhead efter overhead som redan var klara typ. Mm. Som ett sätt att producera och göra det tydligare och visa eleverna kanske fler plancher eller fler bilder eller så medan man liksom pratade men att det inte alltid var folk som förändrade sitt sätt att undervisa utifrån hur det tekniskt och fungerade och då missade man en del av de affordanserna som, som en overhead-apparat skulle kunna ha då. Eller hur, alltså men, precis, men, så som jag, alltså det här att man kunde rita på den samtidigt och sådär så, så, och berätta. Ja, och spännande! Ja. ja. Det fjärde sitter exemplet som han tar upp är, håller i dig i videoapparaten, naturligtvis. <laughs> eh, Skoltepen! Mm. Ja, exakt. exakt. Eh, och filmen som ja. grej, 80-talet ja. och framåt. Oh. Och här menar på att det är är första gången där det fanns ganska starka motsättningar i samhället mot att säga nej, det skriver vi inte in eh, av de här exemplen. Liksom, så Mm. För videapparaten videoapparaten i sig drog som ett dåligt rykte Tekniken hade ett dåligt rykte för att vara demoraliserande Och liksom för hela videovåldsdebatten Gud ja yeah. man, man, man tänkte att så här, det här, Det är allting den tekniken kan vara Det finns ingenting värdefullt överhuvudtaget Som den tekniken kan bidra med Så det var inte liksom som att det fanns Någon sådär byråkratisk kraft Eller någon sån planer plan Att så här, det här ska implementeras Eller att det fanns några politiker eller lärare Som var så att det här ska vi ha Utan vad han menar hände var att eh, videon och videapparaten och filmen som medium blev en så självklar del i samhället. att Den bara smög sig in i undervisningen och i skolan för att det är ett naturligt verktyg som allting annat. Eller så. Mm, mm, mm. Det är ingen som har haft en plan sedan nu ska man videoplan, vet, en IKT-plan. Utan det har liksom varit så. Här, det har bara blivit en del av. Mm. För att det är som människor förstår och kommunicerar och lär sig och det produceras mängder med bra filmer som är liksom gjorda för klassrum för att liksom eh, det visar sig att ja, men sen, ju mer vi filmar desto mer bra grejer fanns det filmat så mm, allt från mm. sen för första man filmade liksom jorden utifrån rymden liksom när, när NASA skickar hem bilder på liksom och grejer det är ju grejer som har ett självklart undervisningsvärde när det kommer, även senare naturligtvis, när man liksom skapar pedagogiska liksom, dokumentärer om ämnen som en lärare bara kan berätta om att man kan visa så elever kan få se och förstå och att det liksom ökar elevers motivation och intresse men även kunnande det är ju någonting som man aldrig behövt implementera för att man var så sen på den bollen att samhället tog liksom implementeringen i sig själv mm. och sen har skolan bara följt efter och där kan man fundera på att säga, hade vi haft en bättre skola om, om, om lärarna och, och skolpolitiska på 80-talet hade varit mer firma, i framkant och varit såhär, fan det här ska vi det här ska vi vara först med eller var det helt okej okay? att man liksom var lite osäker på grund av videovåld och så och lät det liksom bero och sen när, när det var en, en oförkomlig samhället så har det bara blivit en del av skolan också, det kan man ju fundera på mm. eh, så vad tänker du om det? Nej men jag tänker att jag, alltså numera så visar man ju väldigt lite film, i alla fall på gymnasiet så visar vi väldigt lite rörlig bild i skolan utifrån att eh, tiden räcker. Alltså, alltså, alltså visa en film, en spelfilm för att sätta elever i sammanhang och så. De ser så mycket rörlig bild att det är och de har sett så mycket film att det blir liksom ohållbart på 80-talet var det ju liksom sådär att, att film var ju ändå lite, om man fick se en film så, som läraren hade valt så hade man garanterat inte sett den det var ju liksom inte mm. en stor. Alltså idag finns det så mycket rörlig bild så det gör vi inte idag eh, och, och utan eh, de har ju sett mycket mer än vad jag har gjort eh, samtidigt så använder jag ju det som är ovärdeligt egentligen, det är ju de här, alltså utbildningsradion, URs eh, filmer, de har ju gjort för gymnasieskolan i alla fall, våra ämnen förklarade, alltså religionskunskap förklarad, svenska mm. förklarad, korta 15 minuters filmer med sammanfattning av innehåll som är väldigt, det är väldigt producerat med lärare, det vet jag för jag var med och var, Eh, ja, i feedbackrunden runt religionsundervisningsmaterialet mm, mm. Eh, och jag lade verkligen till att det här och det här och det här måste vara med för det tycker eleverna är svårt eh, kan, eh, och det här ja, alltså hur de skulle förklara de här olika vad är liksom judendom förklarad på 17 minuter och den är mm. ju värdelig att visa som en introduktion i klassen, om man tänker buddhism förklarad och så börjar man och säga att säga inom buddhismen finns hur mycket gudar som helst det tänker man inte att det gör, och då ska och när en när jag säger det: så ifrågasätter ju eleverna det. Men en religionsprofessor säger det så blir de så här. jaha då blir de ju nyfikna det finns en jättestor effekt i det eh, och den, den, det slår aldrig fel den är jättebra mm. och vi älskar dem, och nu står det att de ska gå ut, de, de slutar upphovsrätten försvinner 2025 i juni och vi är jätterädda, så då har vi skrivit och det men de kommer få finnas kvar, tror vi <laughs> eh, ja. men, men just den typen av film, så filmmediet har ju utvecklats, men jag tänker att på 80-talet så var det ju en demokratiseringsprocess. Att, att faktiskt till... Alltså film är ju ett jättestarkt verktyg till lärande. Och till att vara effektivt i att förklara för, för alltså rörlig bild. Ja, för video och visualiseringar, det är liksom ett mm. sätt att förklara på, så, på, så, på ett djupare sätt. Ja. Så jag tror verkligen att det finns en poäng i det. Det är, det är en insats in jag han gör. Och det han landade i någonstans att utrustningen är inte bara... Prylar, utan det är alltid bärare av idéer och förväntningar och gamla vanor. Och det mötet mellan det som det blir bra eller dåligt på olika sätt. Mm. Och ingen implementering något som varit helt bra eller helt dåligt Utan det, är liksom, det finns styrkor och svagheter i, i, genom historien i hur vi implementerar saker. Mm. Mm. Och det är viktigt att ta med sig när vi pratar om digitalisering. Eller när vi pratar om AI eller VR i skolan. Eller andra verktyg. Vad ska vi med det till? Vad, vad ska det bli? Så. Mm. Och att om jag har hållit på med 10-15 år av eh, liksom systematisk digitalisering av skolan så går det inte att efter den perioden säga att så här, det var dåligt, lite backar tillbaka, vi gör så här. vi måste fundera mer moget och mer naturligt. Så vad är det egentligen som är fördelen? Vad är det som är nackdelen? Vad är det vi har vunnit på det och vad är det vi har tappat på det? Så. Mm, mm. Alltså, två intressanta debattartiklar på det temat i veckan. Dels i Sydsvenska Dagbladet så är det finns forskare som har skrivit en debattartikel om rubriken att slopa ett krav på digital kompetens för barn i förskolan saknar vetenskapligt stöd. För att det är liksom inte, bara för att det inte har blivit procent precis så som man tänkte sig från början så är det inte o, eh, utan fördelar för dem. På för att forskningen visar väldigt tydligt att här, ja, men det här blir bra och så här, ska vi gå vidare så är det, det här och det här som är vägen fram. Men det så här, där på branschen sagt att vi ska ha förbud. Och samma sak såg jag en debatt i Expressen där 25 olika lärare som eller skolmänniskor som jobbar med liksom, skoledigitalisering eh, drar ibland, så att säga men liksom att, att förbjuda digitala verktyg är att svika elever för det har också underlättat skolgången och för, liksom, möjliggjort skolgång för elever som aldrig är klarat annars i vissa fall så. Mm. och att de stora problemen som vi ser som vi absolut ser måste kunna gå att hantera utan att man helt och hållet slänger ut liksom, verktyget det har varit att jämföra med så här någon gång 1890 eller nej, inte 1890 utan sen när man började med några flexibla skobänkarna på 1930-talet sen 1940 då, när man inser att fan lärarna är fortfarande bänkar i rad, ja men släng ut alla bänkar, vi ska inte ha dem va? Vart ska, ska de sitta på golvet igen, är det det som är planen? Eller att man liksom inser att okay, det är inte alla lärare som har fattat värt av en overhead släng ut dem <laughs> ja, det finns men... något i det som är liksom nästan så här parodiskt när man tänker på det ja Nej men det är ju absurt. det är ju barockt, för att det är också så att det finns ju ingen del av mitt liv idag som inte är beroende av digital, digital verksamhet. Alltså du och jag sitter här nu och pratar, det är digitalt, vad vi än gör är digitalt. Jag tänker bara den, den, den grejen att, att det finns ju så där vi har liksom demokratiserat det muntliga lärandet. Mm i, i alltså Det finns ju en seminarieform som vi tycker är så himla bra men att elever istället spelar in ett samtal som de har där jag, där jag kan lyssna, som är styrt, som jag kan lyssna på i efterhand. Det är ju ett otroligt viktigt verktyg i att få alla elever att komma till tal i ett klassrum. Mm. Inte bara de som tar plats och, och, och, och pratar. Och faktiskt muntligt får fundera på sina, alltså och resonera ihop med andra. För när de skriver själva, mm. då studsar ju inte åsikten mot någon annan. Utan att i, i ett samtal, så lä, ett samtal är ju ett lärande samtal, om det är styrt så lär ju sig elever om de har tänkt var och en för sig och sen alltså du och jag är ett uppenbart bevis på det, när du och jag sitter mm. och pratar så lär jag mig lite av din, det du säger och jag lär mig lite av, eller du kanske lär dig av saker jag säger Nej, också, jag eh, är <laughs> Och när elever då får prata om ett ämne och har förberett någonting så finns det en lärsituation där. Och idag så kan, man, kan de spela in det och jag kan höra och, och göra en bedömning av det. Och det kan bli en examination och ett lärtillfälle för dem. Eh, och för att de koncentrerar ju sig bättre när de vet att jag ska lyssna. Och det är också digitala verktyg som, utan snarare handlar ju all digitalisering om... Att vi är alldeles åt helvetet för dåliga på att tala om för, och förklara och diskutera och liksom, ha en plan för implementeringen. Varför ska vi ha Google Classroom? Vad är det, vad gör det? Varför ska vi ha den här funktionen? Inte bara jag kommer ju ihåg när vi var på mässor och, och sånt i början av 2010-talet. När man liksom, mm. åh, eh, den bästa digitaliseringen är den som kan eh, alltså använda flest verktyg. Det är ju roligt. Mm. Alltså, jag, använd video, använd lululu, använd liksom. Mm. Och så blir man så jag vet att jag var på någon mässa när någon lärare satt under ett bord och filmade sig själv. Mm. För att hon skojade till det lite. Och då var hon så digitaliserad. Hon hade filmat en mm. instruktion under ett bord. Och hon var skolans mest digitaliserade person för att hon satt och filmade sig själv under ett bord. Och det tyckte eleverna var kul. Det finns ju inget lärande i det överhuvudtaget, mer än funktionen att kunna filma sig själv. Och det finns mm. ju massor med sådana avarter som har lett fram till det här skärm till perm. Alltså att vi ska gå från skärm till perm. Det är ju snarare liksom någon slags... Och där tror jag egentligen att it-industrin bär en skuld i att de ville pumpa ut och sälja saker. Och det var ju det. Och så, och så blev det liksom... Ja, Nej. De har aldrig velat på skolans väl, även om det är det de säger. Så det är det ju inte deras... Nej. Vilken intresse eller egentligen ansvar att, att göra skolan bättre. Utan det är de att sälja produkter. Och det, det tror jag Kanske att vi behöver vara mer liksom... Det tror jag vi behöver mer eh, mogen syn på. Och jag tror mm. att, att vi behöver mer kritiskhet i överhuvudtaget. Vad som finns som om en prognos, tänker jag, är ju att liksom skolans digitalisering och implementeringen av digitala verktyg kommer att bli samma som liksom implementeringen av videon i skolan. Att det kommer att ske efter att det blivit ännu mer naturligt i, i samhället kommer det vara vissa saker som inte går att ta bort även om det är det vi säger att vi ska göra. Mm. Mm. Nu tar bort, vi tar bort skärmar och är det fortfarande vissa saker som inte kommer gå att ta bort för att vi förväntar oss liksom möjlighet att kunna göra det. Mm. Föräldrar förväntar sig kunna maila eller i en app kunna kontakta sina barns lärare. De förväntar sig inte på så här papper och penna och porto och frimärke och brevlåda. Är det mer? Nej. Det är liksom saker som, som bara som ett exempel och sen mer och mer kommer det bli så. Och då kanske man säger så här, men fine. Låt det låter ta lite längre tid och det låter det göras bra då. Men, men vad man inte ser är skillnaden i, i den här gången för mig videon i klassrummet var att det var en ganska liten förändring mm. som inte förändrade folks liv riktigt på det sättet som digitala liksom, verktyg förändrar barn och ungdomars liv redan nu där vi liksom har folk som lever liv på internet långt innan någon i skolan där om hur man ska förhålla sig till det på ett smart sätt liksom. och skulle vi vänta 10-15 år till på att det blir bra på att undervisa om det så kommer vi att 10-15 år av elever som kör i diket på livsfarliga sätt. Alltså bara som människor. Ja! Och så. Dels det och dels att liksom vi har, har 10-15 år av människor som kommer på arbetsmarknaden som är helt för att fungera i ett digitalt samhälle eller ett digitalt arbetsliv. Så, så det, det går inte riktigt att vänta på det sättet i alla fall. Det är en grej. Så då fram till att man, man, vi ser staten som är så här, nej vi ska inte sätta framåt, vi ska backa tillbaka, vi ska Jag tolkar det som att den här skämtet Pemgren är såhär, låt det gå som i videon, vi väntar med det. Det är den snällaste mm. liksom, analysen man kan om man tänker att det finns en medveten tanke som, som på Vilket riktigt grundar gör. sig i någonting bakom det. Nej, det handlar om att de tar pengar från andra industrier än it-industrin. Mm. De tar pengar från lärarmöjningsindustrin. Men det, det är en annan diskussion. Men, men poängen är att så här, om vi tolkar det så här, skolan har valt väg att vi ska bromsa, vi ska ta sig tillbaka, vi ska förbjuda. Vi ska låta det här löpa ut i samhället och sen så får vi se vad som händer. Eh, vad är det då för ideal som finns i det? Jo, men det hänger ihop med det med liksom med att ändra de läroplanerna så det ska bli mer faktakunskaper. Mindre resonemang, mindre definierar och mer av det enkelt mätbara. Att vi ska kunna säga att skolan blir 25% bättre, är bättre eller 10% bättre eller 10% sämre eller vad vi nu har. För att liksom, eleverna är så mycket långsammare på att drabbla multiplikationstabeller eller vad vi har. Mm. Och när man ändrar det i läroplanen så säger man att det här är vad lärare kan göra. Det är lägsta nivån. Men naturligtvis finns det ingenting som förbjud förbjuder skolan att lära ut mer avancerade kunskaper om eleverna klarar av det. Det finns ju inget tvingande för överhuvudtaget. Mm, mm. Men däremot så kan man liksom genom att styra de verktygen vi har. Om vi tänker att verktygen också har liksom en, en sociomateriellt agent så att det finns att de kan påverka oss på olika sätt. Mm, mm. så kan man genom att styra verktygen också styra att skolan faktiskt blir inriktad på mer fakta och mindre liksom, andra grejer så. Mm, mm. och göra de valen åt lärare det är ju därför man liksom lägger sig och börjar bestämma vilka liksom, verktyg man har så. <hör> och det här för mig fram till en situation som jag hade i torsdags eh, med mina elever fyra jag har dem en gång i veckan, ett arbetspass på torsdag eftermiddag, 40 minuter de ska jobba färre med saker de håller på med man kan inte säga det till elever och 24, för de fattar inte det. Utan det är jag får ge dem. Idag får du välja på det här och det här. Du kan och, så. och så är det några som får ett egna grejer. Man väljer ut åt dem och liksom, tillsammans med de vanliga lärare. Mm. Eh, och då är jag en elev som eh, av olika orsaker har det ganska svårt att, att säga, fungera i klassrummet. fungera i undervisning. som har haft undervisning inom mindre gruppvisar. Men speciallärare ett Och så nu har jag börjat komma in i... I, I vanlig undervisning lite grann och vi har en ganska bra relation. Vi pratar mycket i korridorer och på skolgården. Så det har varit så här, ja ah, men nu, den här gången har vi Jakob nu. Vill jag vara med i klassen klassrummet så. Eh, och då har den eleven eh, börjat vara med. Och, och där har det blivit så att den eleven lägger mycket tid på faktakunskaper. För att det är det som har varit lätt att liksom, göra. För det finns så här, snabba belöningar, snabba liksom, korta intervaller. Nu lägger fem minuter på det här. Det är därför som den har lagt mycket tid på det då. Så det händer att vi, vi sitter där och sitter jobbar med sina grejer. Jag sitter med bredvid för att kolla till att den eleven gör rätt saker och hur det går. Och ser att den sitter och liksom klickar i en digital karta över olika landskap. Och har lärt sig alla landskap i Sverige. Vi har precis varit det på att ligga och närka och vilka som är vilka. Jag går in på min dator och testar. Ja men kul, jag får testa en gång då. Jag har liksom 67 procent. Och när eleven tycker det är svinkul för att den, den sätter 100 procent varje gång och du ber jag mig tipsa. Nej men Jakob kommer den här lilla som är här eller medelparden som ser ut på det här sättet så. och än så här shit, den här personen har bra koll. Vilka vilka framsteg. Och efter ett stund så frågar den här eleven eh, mig så här, Men Jakob är allt det här Sverige? Och först ska du till innebords och blir så här okej. Okay, eh, vad roligt, vilken kul grej. Okay? Och sen är jag så här, det är ganska problematiskt att den här personen har lagt liksom otaliga timmar Bara att memorera vilket jävla fläck som är närke utan att fatta vad det är för kartan man kollar på. <skratt> <skratt> och det som är så här, det här är liksom skalbart. Den här idiotin är liksom, inte att eleven är idiot, men att uppgiften i sig är meningslös. Det är liksom skalbart. i i hela klassrummet där man sitter och bara brru, brru, brru, brru, det här är, är Västergötland, det här är Halland, det här är, det här är, det här är, det här är Norrbotten, Västerbotten, vilken vilken. Utan att förstå vad det är man lär sig. Ja, Och du inser att det är precis den skolan som vi är på väg in i. För att det är det som är produkten av Skärm till Permskolan. Där man vill liksom förenkla kraven, där man vill liksom göra en enkel checklista. Där jag skulle kunna sitta så här: ja, alla är inga hundra procent på svenska. Bra, nästa, då tar vi det här. Det är liksom som och Jon Persons dröm av vad det är för skola vi ser till. Inte att de ska sitta på ett digitalt verktyg. Det ska vara en papperskarta. Men, men nu lär känna eleven med digitala verktyg. För det är fortfarande inte så att vi har samlat in alla appelser och bränt dem än. Men det kommer. Men förstår du? Det är ja. så här, man, man säga, vad, Jag är jätteglad att den eleven har hittat en uppgift som det kan göra som man tar sig tillbaka in i klassrummet. För det är det som är prio just nu. Men vad är det för arbete man håller på med? Om man ja. vet att Närke ligger där i mitten... Men inte vet att det är mitten av Sverige. Vad är det för arbete vi håller på med? Vad är det för kunskaper vi ger dem? Det går, inte ens, det, det, det, det går inte ens att lära sig fakta utan att förstå sammanhanget. Utan att förstå den större bilden. Så att vi ska tänka att vi ska ta bort big picture grejer. För det är för komplicerat. Och bara mata in massa fakta. Det är typ det största sveket som jag har med flit drivit in elever i. Mm -hmm. Sen vi, jag vet inte vad. Det finns inget i in Västerbergs av avhandling som känns lika svekfullt som det vi är på väg in i just nu. Nej, men jag skulle inte Lotta Edholm och de här säga: då att ja, men det är ju för att äh, äh, den inte gjorde det på ett papper. eller gjorde det på dator där det inte stod att det var Sverige. <laughs> Nå, förmodligen. Men alltså, det, det, jag blir väldigt sådär för. Jag, jag tror att det är så här kejsaren är naken med hela den här faktafokusgringen. God gud ja kejsaren är jättenaken och det är den ju. Alltså, alltså någonstans så är det ju så att i 2025 när alla människor har en dator i fickan eh, och man inte ska lära ut vad man kan använda datorn till i skolan Är ju, då är det ju någon som inte har förstått någonting Och, och, och att någon... jag mår ganska bra i mitt liv Även om jag bara har 67% koll på Sveriges landskap eh, oh ja. Jag du inte känner mig handikappad av det jag <laughs> Nej eh, men jag kanske har 25 koll Jag vet vad Småland, Dalsland, Västergötland mm. Är det ett landskap ens... Jag skickar det den länken så får du kunna kolla på det sen eh, men det det jag, jag, det för... mina... jag har gjort det med mina barn Mina barn var ju grymma på det Jag har gjort det i omgångar. Jag var jättedålig. Men jag lärde mig. Ja, jag lägger också det. en länk i den här avsnittsbeskrivningen. Så kan våra lyssnare testa ja. sig själv. Kan du väl få mejla Karin och berätta hur många procent de har fått. Jag ska göra det. Jag... <laughs> Absolut. Det kommer att vara dåligt. Men spännande insikt, Jakob. Ja, jag vet inte. Jag känner inte det jag har helt och hållet funderat vid inte, Men jag bara insett att jag tror att vi är på väg i en riktning som... Dels är det är så omöjligt för att samhället kommer att digitaliseras Vi kommer att behöva följa efter Du kommer att följa det videoapparatspåret Eller liksom filmsbordet Och dels att Det fokuset på kunskap Som man försöker liksom intrycka igenom just nu På politiska grunder är Ett sätt att svika elever Gud ja Och jag tänker att eh, just nu så sviker vi hela den unga generationen på så många plan så jag blir deprimerad. Så vet du vad jag tänker göra? Om vi inte nu? Göra det med flit, då kan okay vi <laughs> göra misstag för att vi inte fattar bättre. Men att det också finns folk som vill göra det med flit. Ja! Snälla, rara någon det kan vi väl i alla fall låta bli. Eller hur? Oof. Ja, ja kan, vi får runda av här. Jag måste landa där. Det är skönt att det var en helg framför oss Eller hur, jag tänker gå ut i solen Och njuta av att det ändå Solen skiner och att det är april Och att snart är det sommarlov Eller påsk i alla fall. Det är mindre än en vecka till påsklov ja. Jag har inte räknat ner Förrän jag insåg det igår att det var en vecka kvar Härligt, det härligt Det precis vi har klart klara av Ja, eh, det var roligt Vi hörs igen nästa vecka, det. ha det du? Ha det bra, hej då og det